Pots dormir aquí, mare, que no ho veus? No pateixis, home. Tu deixa'm aquí. <tots> Una nit li va fer cas. Oi que tinc raó? Va deixar la seva mare al carrer, tal com ella li demanava. L'endemà, la policia li va comunicar que la seva mare s'havia mort congelada. I llavors vostè va pensar, no és culpa meva. Ella em va demanar que la deixés. Jo vaig fer el que em demanava. I és veritat, Martin, no va ser culpa seva. Tant la seva mare com la seva nòvia drogadictes volien morir. Vostè es va limitar a plenals i al camí a dues persones que volien la mort. Vostè va fer el que havia de fer. L'únic que va fer va ser alliberar-les del patiment de la vida. I què me'n diu de l'Eva? Ella també es vol morir, oi? I em va passar pel costat. Però vaig procurar no mirar-lo als ulls. No l'he de mirar, no l'he de mirar, no l'he de mirar. M'ho anava repetint com un nen espantat. I què me'n diu de l'Eva? Ella també es vol morir, oi? No penso fer el que el dimoni espera de mi, perquè ningú, ningú en aquest món, desitja la mort. Monstra l'home que sabia massa. i la dona L'Eva ja no hi és, aquí. Ah, no? I on ha anat? L'he liquidat. No diguis mentides, Martin. Ja no cal. Jo no en dic de mentides. Quina llàstima. Quina llàstima, què? Que per culpa seva hagis de morir-te. 5 minuts abans. Estàs desperta? Ja són aquí. Han parat el cotxe aquí davant. Només és qüestió de temps. He robat un uniforme del servei de l'hotel. Posa-te-l i fuig per la porta del darrere. I tu què? Si sortíssim d'aquí tots dos junts, seria com demanar els hiacrits que ens enxampessin. Però és que si no t'escapes et mataran. Si estic sol ja me'n sortiré. Tu vés al lloc que hi ha escrit en aquell paper. És l'hotel d'en Ràpid, ves T'esperaré -te a l'estació central de Frankfurt. Fugirem junts. No siguis estúpida. Ara no estic per conyes, Eva. Escolta'm bé, te n'has d'anar en ventenma, i no només per salvar-te, sinó perquè és el que vols, i ho saps. Fes el que et dic, va. Vés-te'n. Tu no ets ningú per manar-me, Martin. Era broma. I ja me'n vaig. Vés... Facis el que facis, no et moris. A mi no m'ho ha dit ningú que m'hagi de morir per tu, noia. adeu hagués d'arribar tan lluny per aquella dona. Un, dos, tres, quatre... No creure que sigui viu. Uf. Ha dit a l'estació central de Frankfurt. <laughs> Queden bales. Ho sabia, avui no és el meu dia. <tots> <tots> Quatre persones mortes després d'un tiroteig que tingut lloc al motel règim de Sotskensheim, als afores de Frankfurt. La policia sospita que es tracta d'una venjança entre primers d'una mateixa banda. Robi... eh? De Parlen de mi, sóc un heroi. Robi... No hi ha cap civil ferit del tiroteig. Seguit, ja hem arribat, Martín. Som... a l'estació de Frankfurt... Hola, doctor. T'he curat la ferida, com he pogut. Aquí ja no puc fer res més. Has d'anar a l'hospital. No, ja és... massa tard. Tots dos ho sabem. Eva... On... on és l'Eva? Què passa amb l'Eva? Què passa? Noa... Ha... No ha vingut aquí. <ríe> Però de què rius simple? Hauries d'estar callat. No, ja no puc callar. Escolta enten més si plau. La veritat és que no sé per on començar. El problema ha sigut que jo sabia masses coses. <ríe> Els experiments de la mansió de les roses vermelles encara estan en marxa. Un uh, tens el que et dic, el timoni, uh, el timoni té un deixeble. Perquè uh, aquell home està intentant crear un dictador quan tens Quin home? L'home de les ulleres. És un supervent de la mansió de les roses vermelles. En Petor... Petor Txàpec. Es diu Petor Txàpec? Oh, aquest home el que vol és manipular el dimoni per fer una cosa encara pitjor, encara més, de l'habitació 606. De l'hotel Yaredside hi ha... hi ha el seu deixeble. Hem de trobar aquest home. No podem deixar que se surti la seva... Ah, ningú, ningú desitja la mort, ningú. Ah, ah, ah. Uh, Martin! Ah... ah, ah, ah, ah, ah. Ara sóc, sóc molt feliç i ja no hauré de veure més el dimoni. L'Eva, l'Eva m'espera a l'estació central de Frankfurt. Segur que ja ha comprat dos bitllets per fugir junts a algun lloc ben lluny. Dius... Que l'Eva t'espera? Protegeix-la, sisplau. Protegeix l'Eva. No moris. Has d'anar a l'estació, Martin. No et moris. очку ствен <laughs> <laughs> i fa aquí tanta estona. Encara falta una bona estona perquè surti el primer tren. Que espera algú? <ríe> És un home, oi? Jo les intueixo, aquestes coses. Són molts anys de treballar aquí. Vaja, així segur que em pot dir si vindrà o no. Això no ho sé. No sóc pas endeví, jo... Però tenir algú aquí a esperar és un senyal de felicitat. Tan si bé com si no. De felicitat. Exacte, perquè miri, a la meva edat ja no m'espera ningú a mi, sap? Hm. La felicitat. Caram, em sembla que ja el tenim aquí. Martin s'ha... s'ha mort. Llàstima, no deu ser l'home que esperava... ha decidit anar a trobar-me i explicar-me tota la informació que tenia. Gairebé ja no... Ja no li quedava amb forces. Has de fugir. I de pressa. Eva. Encara queda temps fins que surti el primer tren. Et vols quedar amb mi? clar. No vols veure alcohol segur en Martin odiava l'alcohol, saps per la seva mare Ah ja Per en Martin quan temps sense veure Sí hi ha ja menys que ens Estàs molt prim. Ja ho sé. Que estrany. Ja ho veus. Així és com celebrem el funeral d'en Martí, l'últim adéu. Era un bon home. El que li vaig fer és imperdonable. No hi ha una altra paraula. Vaig fer que es posés un vestit i una corbata idèntics als que tu portaves quan estàvem junts quan érem nòvios. Sóc una bruixa. Sóc una dona menys preable. No sé com és que encara estic viva, fins i tot. Fins i tot volia declarar contra tu perquè et condemnessin. No sé per què encara estic viva, per què no m'han matat encara. Estàs viva perquè en Martin et protegia. Per què ho feia, això? Per què havia de protegir algú com jo, Kenzo? Ningú desitja morir. Això és el que ha dit en Martin. Ha dit que es moria feliç. Que el feia feliç saber que... que tu l'esperaves a l'estació. Ves a Monique. Estaràs bé allà. I tinc un amic que és psiquiatre. El doctor Reichwein. Sí, que el coneixes. Sí. De moment li demanarem al doctor que t'ajudi a amagar-te. Amb ell estaràs en bones mans. I després has d'anar a la policia. Els has d'explicar tot el que ha passat a Frankfurt. Parles-hi del bebé. I també d'en Roberto, que va intentar matar-te. Explica'ls-hi tu, tot, teva tota la veritat. També els hi parlaré de tu. Tu no has fet res, no has mort a ningú. Has sigut en Johan. Els hi diré tot el que sé. Has de venir amb mi perquè així... Estic a punt de trobar-lo. Eh? És molt a prop. Tu mateix el vas veure en una festa, no? En Johan ja no és gaire lluny, ara. He de posar fi a tota aquesta història. Per què no morin més persones com en Martín? Ho entens? Hem de posar punt final a aquesta bogeria. Digue-li al Dr. Reichwein que li escriureu una carta aviat. Un document que resumirà tota la informació que tinc. Kenzo... Vinga, te d'anar. Però Kenzo... Si de debò em vols ajudar, l'únic que, que pots fer és agafar el tren cap a Múnich i parlar amb la policia. Gràcies per trobar Johan per nosaltres, Eva. T'estem molt agraïts. Ens van arribar veus que potser era Frankfurt. Vam pensar que tu eres la més indicada per identificar-lo i ho vam encertar. Perdoni que el molesti, senyor. Té una trucada. Està bé. Sí, sóc jo. Que en Johan... Entesos. On és? En un pis del carrer Haldecker? O sigui que ets en un pis del carrer Haldecker. Johan, jo també et podria matar. La habitació 606, de l'hotel Yarensayt. I el seu deixeble. És per tu la pistola que em demanes? Sí. De pistoles n'hi ha de molts tipus. La més grossa que tinguis. No els hi acostumo a recomanar, aquestes, als principiants. A qui vols disparar, Mac? El dimoni. odio 61 La puerta de los recuerdos